Петро Конашевич молився і за Наливайкове військо, що зосталося тепер без гетьмана в Братславі Він молив Бога, аби Наливайківці дали собі раду, коли раптом на них нападе до Жолкейський. А ще молився Конашевич за Запорізьку січ, щоб її Бог не забув та заодно розсудив запорожців і Наливайка І не так, як це зробили самі запорожці, що Наливайко поплив Дніпром у домовині при згадці про Січ, про запорожців, серце Коношевича підходило жаром, і він шепотів у кутку на колінах у турецькій кімнатці. Боже, якщо я лишуся живим, не давай нічого мені, а дай мені лише змогу прийти коли-небудь на Січ і там зостатися. Петро Коношевич говорив з Богом і відчував, що душа його не в академії, в Острозі, і навіть не серед наливаківців, а саме на Запоріжжі, з запорізькими козаками. Чому вона саме там, Конашевич пояснити не міг, і він просив Бога, аби той йому підказав, чому саме він, Петро Конашевич, хоче саме туди, до запорожців. Що його так грізно тягне до них, вітрило молодості чи доля? Чи може й те, що Запорізької Січі, як з нівідкуди, видно далеко на всю Україну? а поки що його ж і шийку турки в Стамбулі посадять. А це ще буде везіння і щастя. Завесла на галери. А не ливайка? Та хай там що, роздумував Конашевич, а треба готуватися до Туреччини. До кімнатки, сіпаючи роздвоєною зайчою губою, зазирнув Язиджі. Круткенький на ноги та веселий на очі ханський писар. Побачивши на колінах у кутку козака, він чимно у дверях затих, поки козак помолиться, і коли той підвівся, язиджі підскочив до нього і, показуючи на свою шию, став розтягувати її, як гуму в повітрі, а заразом тикати пальцем на пояс та каламар. Патроку Нашевич збагнув, що писар шукав Якова шийку, хотів від нього щось записати. І Конашевич, не знаючи, як це сталося, відповів Язиджі по-грецьки. Заяча писарева губа від здивування підстрибнула. Говорити чужими мовами ханського писаря зобов'язувала посада. А тут козак говорить по-грецьки. Вони розбалакалися, і все кінчилося тим, що Конашевич і Язиджі вийшли з кімнатки, обминули «салердараги», Зброєностів хана, що весь час зазирали вікна Перейшли засипаний білим піском верхній двір Крадькома зайшли за мечеть і полізли у дерезу Домовилися вони так Петро зняв і віддав язиджі свого червоного Підбитого червоним атласом кунтуша А той взявся вчити за це його турецької мови Писар відразу ж поверх свого халата над Петрового кунтуша Дістави сумки кілька аркушів З ханськими вензелями паперу І перо Через грецьку вони переходили На турецьку і навпаки А вже тоді Конашевич Вимовляв та записував турецькі слова По-українському Так вони в Дерезі Прочипіли аж до вечора Після вечірнього намазу Язиджі збігав на ханську кухню Приніс у кошику Під вечірок і вже при зорях, попиваючи червоне хіоське вино і заїдаючи пиріжками зайвою, пробубоніли до ранку. Після вранішнього намазу я придрімав, а коли Конашевич гречно збудив його, щоб не гаяти часу і вчитися знову, то, глянувши на Петрові зі срібними острогами чоботи, зажадав від Петра за науку і чобіт. Конашевич роззувся. Тепер він світив у Дерезі навпроти мечеті п'ятами, а пан Язиджі хорошився у його контуші і острогах. Та голий босий Конашевич не переймався. Турецька зайча губа стрибала, навчаючи далі. Конашевич готувався до Туреччини на галери. На золотистому плетеному з лози кріслі, як є шийка, стерчав на даху поміж ханом і наливайком. І вони перед ним лежали, а він над ними сидів. Яків ширяв не просто над ким-небудь, а над самими ханами і гетьманом. Що вони один одному говорили, те Яків перекладав. І вони його слухали. І не перебивали. Кожне слово його ловили. Вперше в житті Якова благоволили. І не лише хан та паша, а й лікарі і навіть аглани. На столику з колещатками, особисто для Якова, Хадимага прикочував свіжий пенір, маслянистий овечий сир, або уяршем, кисле коров'яче молоко. Воно як на смак кислющо підбулькувало, та шийка його сп'яли, перехиляв, бо воно як ніщо гамувало спрагу. На знак виняткової поваги головний лікар Абас Червоною хною пофарбував Яково вуса І сам розчесав Курди Якова поголили Хотіли нібито жартома поголити ще й голову Та Яків теж нібито жартома відмовився Мовляв, з чубато головою йому взимку тепліше Коли ж через Якова хан питався у Наливайка Щоб Наливайко волів із газі героєм з'їсти і випити Яків Непоспіхом закладав червоні вуса за вуха і відповідав «Те-то й те-то», знавши наперед, що гетьман до їжі неперебірливий і що принесуть тими задовольниця. Через те, як і обуцім то для наливайка замовляв, що хотів з'їсти сам. Придивившись і призвичаївшись, шийка тут на даху обжився. Вдавався навіть до витівок, часом не перекладаючи хана, українською, Шийка відповідав по-турецьки. І на Ливайкові, і тоді всі вони в чотирьох, хан, паша, на і сам Яків, а з ними лікарі усміхалися на такі тлумачеві забави.